в якій я гіперболізував образ поета, що приходив щоночі п'яний і бив свою біляву дружину. Ну, словом, розкладався, забувши про заводське оточення, з якого вийшов. Редактор газети «Комуніст» товариш Таран зрозумів це, нібито я писав про себе. ну Я писав як лірик от першої особи. І наслідком цього непорозуміння була стаття в «Комуністі» «Жовта муть». Тоді я прийшов до Тарана в його редакційний кабінет і, задихаючись від гніву, сказав, дивлячись в ненависне і спокійне обличчя, «Що, куркульська мордо, радієш? Але знай, що ти не Савченко, а я не Чупринка». А Таран у синьому костюмі, випещений і спокійний. Це було при його підлеглих. Тільки пальці його дрібно і нервово вистукують по столі, каже, «Ідіть, ідіть!» «Я то піду, а от тебе винесуть звідси вперед ногами!» І повний гніву і очою я ходив по золотих вулицях Харкова, зацькований літературною сараною на зразок поета Каца, що кричав на мене з трибуни на письменницьких зборах «Мерзавець!», а потім «Голод» і в 1934 році «Сабурова дача». Мене кинули в неї обманним чином, колик Микитенко був закулісним керівником, за освітою він був невропатолог. Я був доведений цькуванням і тим, що бачив у 1933 році в Харкові і на Нікопольщині, майже до вогняного стану. Коли мені передали фразу дружини Микитенка Сосюра? Та це ж фашист! То я, узнавши, що її брата було заслано як крупного спекулянта в Соловки, зустрів її з Холуєм Микитенка Дубровським і сказав їй: Я тобі покажу, чортова спекулянтка, який я фашист. Ну, ясно, що я божевільний. Бо як же я смів таке сказати на всевладну дружину літературного деспота Микитенка, у якого навіть походка стала начальницькою? і тіні якого боялися всі, бо він же був хож до хвилі і розправлявся з кожним, хто хоч крапельку його критикував як з класовим ворогом. Примітка. Хвиля Андрій, керівник агітпропу в ЦК КПБУ України, а пізніше заступник наркома освіти СРСР. Мене кинули по записці Кулика в будинок божевільних машиною Затонського. Його дружина була директрисою всіх психіатричних закладів України. В машині був переодягнений міліціонер, а шофером машини був товариш Богатирьов. Мені народ усе говорить. Я навіть знав, що про мене казав товариш Затонський, якого, як член радянського уряду, трохи не розстріляли червоногвардійці в Києві за громадянської війни, коли Муравйов, цей зрадник і провокатор, Дав наказ розстрілювати за кожне українське слово. Примітка. Муравйов Михайло Артемович, 1880-1918 роки. Військовий авантюрист, який приєднався до боротьби за радянську владу. Лівий СР, підполковник. У 1917 році під час бунту Керенського-Краснова начальник оборони Петрограда. У 1918 році головнокомандуючий військами Східного фронту, але зрадив радянській владі і підняв 10-11 липня 1918 року бунт у Симбірську. Був убитий при арешті. І не дивлячись на це, Затонський писав у своїй брошурі «Національне питання» чи «Про національне питання чи Пронаціональне питання що кожний червоногвардієць, який розстрілював за кожне українське слово, об'єктивно боровся за радянську владу, який кривавий цинізм і приниження. Такі червоногвардійці нічим не відрізнялися від контрреволюціонерів, раз вони так ретельно виконували контрреволюційний наказ. У порядку революційної совісті вони могли не виконувати цього страшного наказу, що був скерований на дискредитацію перед українським народом радянської влади. Правда, далеко потім Мурав'йова розстріляли як зрадника, але духовно не розстріляли за київський погром українців, а духовний розстріл Муравйова і таких, як він, це українізація, за яку я всім серцем. Тим більше, що проти українізації були троцькісти. Дивна річ. У товариша Кулика були і хороші риси, за які я любив його. І одна з них запам'яталася мені на все життя. Це було у 1923 році у Хараксі, південний берег Криму. Товариш Кулик і колишній редактор київської газети «Пролетарська правда» говорили про українізацію. А я слухав. Кулик был за. А той редактор, Троцкіст и великодержавный шовинист, был против украинизации. Кулик сказал, Ленин говорил, тот коммунист, который, живя и работая на Украине, не знает украинского языка, плохой коммунист. А троцкист ему, да мало ли, какими словечками бросался Ленин. Это уже тепер. На зборах письменників виступив товариш Червоненко і говорив, що не можна одним розчирком пера виправити всі викривлення лінінської національної політики, що держава не може втручатися в ці справи, в мовні справи. Я мовчав. Але через 2-3 дні я прочитав у правді, що в Узбекистані чи в Таджикистані, я не пам'ятаю, але пам'ятаю точно, що в одній із Середньоазіатських республік держава преміями заохочує серед учителів краще викладання російської мови. Ясно, що якби правда надрукувала до зборів це повідомлення, на яких виступив Червоненко, я б йому сказав, значить, на Україні держава не втручається в мовні справи, а в Середній Азії втручається значить мене штовхають на печальні і гнівні роздуми, що держава російській мові мати, а нашій – мачуха. Але я вірю, що це неправда. Я маю світлі надії на те, що раз держава і народ – це одне і те ж, то українська мова займе таке місце, яке належить 45-мільйонному народові що дає гігантський вклад у нашу спільну побудову комунізму. І не тільки матеріальний, а й духовний. Ще у 1926 році товариш Затонський казав про мене на Політбюро ЦК КПБУ, що зі мною треба розправитися ножом». А товариш Любченко, панас Петрович, відборонив мене від смерті.